naše rušenje svjetskog ginezovog rekorda. E, nakon ovog tanjenog pričanja o vinu, ja sam očekivala da će me barem u studiju dočekati jedna butelja. E, ništa. E, tanja, tanja. U svakom slučaju i bez vina želim vam dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Marija Gerbec-Njavro i sudjelujem u postavljanju ginezova rekorda. Za početak želim vam svima sretnu novu godinu i da u njoj ispunite sva obećanja koja ste si dali. Ona realna, ali i ona optimistična da recimo krenete na vježbanje, da skinete višak kilograma, da jedete zdravije, smanjite broj kava u danu, jel da Elijana? Je I naravno da napokon pospremite onu šupu u kojoj već godinama ruku na srce ne pospremate, već strateški gomilate stvari. Kad smo već kod novogodišnjih odluka, moja je već godinama ista a to je manje pričati a više slušati nažalost početat godine nije baš obećavajući što se tiče ispunjavanja tog cilja Budući da je to za postavljanje Guinnessova rekorda, moram sama bez ugovornika pričati punih 15 minuta. Tako da slušanje ostavljam za neku drugu priliku. Cilj ovog projekta je i da se predstavimo. Dakle, oni koji me znaju, znaju da volim pričati, da sam bez lake na jeziku i da govorim prilično brzo. A kako bih tu svoju manu iskoristila u nešto korisno, po onoj staroj narodnoj, gdje će suza nego na oko, odlučila sam ovih svojih 15 minuta pričati baš o pričanju, odnosno o govorenju, odnosno o riječima. Za početak jedan kratki poučni trenutak, čisto da dobijem plus kod lektorica Hrvatskog radija. Po onoj staroj latinskoj, bene docet qui bene distinguit, dobro uči onaj koji dobro razlikuje, idemo razriješiti razliku između pričanja i govorenja. Iako se pričanje i govorenje u svakodnevnom jeziku često smatraju sinonimima, oni to zapravo nisu. Često ćemo reći, pričali smo na telefon, ne želimo o tome pričati, ili... Ona odlično priča engleski. No, to su zapravo pogrešne upotrebe glagola pričati. Pravil bi bilo riječi, razgovarali smo na telefon, ne želimo o tome govoriti i ona odlično govori engleski. Govoriti znači proizvoditi govor, koristiti se jezikom kako bi se nešto izgovorilo, prenijeti poruku. To može biti samo nekoliko riječi, obavijest, naredba, odgovor. Prestani govoriti, govori polako, Marija. E, govorenje je dakle sam čin izgovaranja riječi. Bez naglaska na priči. Pričanje s druge strane znači iznositi povezano, smisleno, narativno izlaganje. Opisivati događaj, pripovijedati. Pričaj mi što se dogodilo. A pričao mi je o djetinstvu. Pričati bajke djeci. E sad pravo je pitanje hoću li ja sada govoriti ili pričati. Lektorice kažu govoriti. Ali možda vam usput ipak ispričam i neku priču ili barem vic. Kad god se govori o pričanju i govorenju, neizbježno se postavlja pitanje. Tko više govori? Žene ili muškarci? Ima jedan vic baš na tu temu. Pita sin tatu. Tata, zašto naš jezik zovemo materinji jezik? Zato sine što tate rijetko dolaze do riječi. Ali je li to baš tako? Istraživači sa sveučilišta u Arizoni proučavali su više od 2000 ljudi, a rezultat? Pa muškarci u prosjeku izgovore oko 12.000 riječi dnevno, a žene oko 1400 riječi više. Što zapravo i nije neka velika razlika. To je otprilike 10 minuta dodatnog govorenja dnevno. Zanimljivo je da razlika ovisi o dobi. Žene između 25. i 64. godine u prosjeku govore ipak 20 minuta više dnevno od muškaraca. U ostalim dobnim skupinama razliko gotovo da nema. Za činjenicu da žene ipak više govore postoji i biološko objašnjenje. Odgovor leži u različitom razvoju lijeve i desne strane mozga. Muškarcima je moćnija desna strana pa se zato bolje snalaze u vremenu i prostoru, dok je ženima, ženama jača ljeva strana pa brže uče govoriti, nauče više riječi, govore tečnije i bolje rješavaju verbalne zagonetke. Usto žene koriste pet različitih tonova tijekom svakodnevnog razgovora, a muškarci samo tri. Muškarci tijekom razgovora više koriste razne naredbe, za što im je potrebno manje izgovorenih riječi, dok žene naravno više objašnjavaju i predlažu. Muškarci kroz razgovor žele nešto napraviti i doći do informacija, a žene do socijalne povezanosti. No, tu postoji i jedan paradoks. Bivša britanska premijerka Margaret Thatcher bila je poznata po izreci da ako hoćeš da se nešto kaže, traži to od muškaraca, a ako hoćeš da se nešto napravi, traži to od žena. No da ima muškaraca koji su i takako verbalno jaki, pokazuje i ono ranije spomenuto istraživanje. Iako je najmanje pričljiva osoba u istraživanju sveučilišta u Arizoni bila muškarac, koji je izgovarao samo 62 riječi dnevno, nadam se da ih je birao pažljivo, i najbrbljavija je bio također muškarac koji je dnevno izgovarao 124 tisuće riječi. To je oko 125 riječi u minuti. Mislim da bi ta ime ne preteko. Jedan od onih koji se jednostavno rečeno nikad nega se. Sigurna sam da ih znate nekoliko u svojoj okolini. No, znam jesu li, naime nisam sigurna jesu li u toj kategoriji radijski, sportski komentatori, ali jedno je sigurno kad oni krenu nitko drugi više ne dolazi do riječi. Sportski komentator je posebna vrsta govornika. On je kombinacija sportske enciklopedije, ostrašenog navijača i vrhunskog dramatičara. Znate, ona je trenutak kad igrač stoji pored lopte, a komentator od toga napravi dramu vrijednu Oscara a meni i dalje igrač samo stoji pored lopte. Kako gini zahtjeva isključivo govor jednog voditelja bez ikakvih inserata, jer bi sada bilo zgodno čuti recimo da mea kada prenosi utakmicu, osuđeni ste na moj pokušaj sportkog komentiranja. Jer ovo je ipak mojih ne pet, već cijelih 15 minuta. Dakle, jedna zamičena utakmica Hrvatska protiv Španjolske. Nemojte mi zameriti ako u reprezentaciji budu igrači koji u njoj više ne igraju. Evo kako bi to zvučalo u izvedbi jedne političke novinarke. Dakle, poštovani gledatelji, dobro došli na stadion gdje atmosfera toliko nabrijana da i travka pod nogama igrača zvoni na napetost. Hrvatska protiv Španjolske, susret koji miriše na vatrobet, na taktiku i na čistu nogometnu ludnicu. Kreće Hrvatska. Modrić prima loptu. Elegantore prosljeđuje Kovačiću koji probija ljevu stranu. Kovačić ide. Ide, Španjolci ga love kao da ganjaju zadnji autobus. Ali on se provlači. Šalje sjajnu loptu prema Petkoviću. Petković se okreće, prima, puca, ali unaj Simon brani. nevjerojatno. Kakav refleks kao da ima radare u rukavicama. Španjolska sada preuzima kontrolu. Pedri diktira ritam. Carvajal ulazi duboko u hrvatsku polovicu. Opasno je. Centaršut, ali Guardiol skače kao na trampolinu i čisti to glavom bez milosti, bez kompromisa. I dok vrijeme curi, hrvatska stišće, španjolska vraća, tempo je ludilo. Ako ovako nastave, treba ćemo i produžetke, i kisik, i defibrilator. A meni sad ozbiljno treba jedna čaša vode. I ne brinite, neću iz informativnog prijeći u sportski program, iako bi baš mogla malo političare zamijeniti sportašima. Ali moram čuti što Davor Lulić misli o tome. Na dosta oradijskim sportskim komentatorima, sljedeći na popisu brvljavih muškaraca su reperi. A jedan posebno, Eminem, u pjesmi Rap God izgovori 1560 riječi u 6 minuta, što znači da prosječno izgovara više od 4 riječi u sekundi, no to još nije ništa. U pjesmi Godzilla još je bolji, u jednoj sekundi izgovara sedam i pol riječi, odnosno 225 riječi u 30 sekundi, za što i drži Guinnessov rekord. <laughs> ne bojte se, neću sad pokušati oponašati, ja mi nema. U biti, jedina rep pjesma koju znam je šugarep Džodža Balaševića, a ona je rep pjesma koliko je Balašević bio reper. Znate to, u disku Napredak u Čenti, ne prave se incidenti, ali u Nomadbom bilo je Belaja. Pip ga sami isko što je navračao u disko kad je znao da mi ducka na živac. Ali kako sam već rekla, nema tu mi nemove brzine. Na svu sreću. Inače, volim ove brzalice, koje bi se možda mogle po brzini izgovaranja mjeriti s reperskima. Evo, jedan primjer. Hej, mali, reci svoj malom da ne vićemo, malom da je mali, je moj mali, ne mu tvoj mali viče da je mali. To je otprilike 4 sekunde za 26 riječi. Uz brzalice mogle bi se tu dodati i jezik kolomke. Trči, trčiču, trčuljak, visi, visi, visuljak, moli Boga, trčuljak, da padne visuljak. I tako, toliko mojim reperskim pokušajima. Ako je rap gad pjesma s najviše različitih riječi, pokušala sam naći postoji podatak o pjesmi sa najmanje, ali umjetna inteligencija tu baš nije bila od pomoći, no u kategoriju bi svakako mogla ući niko kao ja. Šarlo Akrobata izgovara samo pet različitih riječi niko nikad i kao ja. Treća skupina brbljavih muškaraca su naravno političari. No ako se gleda aktivnost ovih naših domaćih u saboru, tu se prema posljednjim statističkim podacima ipak pokazuje da su žene brbljavije. Uvjerljivo vode Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković, a tek na trećem mjestu je nezavisni zastupnik i povjesničar Josip Jučević. Ipak u toj saborskoj statistici nije naš blagoglagoljiv dvojac premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, koji je istini za volje u ovom drugom mandatu nešto ušutio. On dođe kao neki obrnuti vic o malom Crnogorcu. Znate one, Crnogorac dobije sina, djete rasta, a ni riječi. Prođe godina, dvije, tri, pet. Jedno jutro za doručkom, mali mirno kaže, dodaj mi soli. Kašike popadaše, majka probljedi, otac se prekrsti, sine, pa ti znaš pričati, zašto do sad nisi ništa rekao? A on će na to, a dosad nisam imao primjedbi. Tako biće ni naš predsjednik u drugom mandatu nema primjedbi. No, dosta o političarima, idemo radije o djeci. Znate kako roditelji jedva čekaju da im djeca dok su mala konačno progovore, pa stalno dosađuju. Ajde, reci mama. Ajde, reci tata. Reci papa. A onda im se sve to obije o glavu, prvo s onom fazom, a zašto? A mama, a zašto kiša pada, a ne silazi? A zašto se jabuka zove baš jabuka, a ne trava? A zašto mjesec ne po danu, a sunce po noći? A kad preživite tu fazu, dolazi tineđerska. Tako zvana minimalistička verzija. Kako je bilo u školi? Okej. Okay. Jesi li dobio kakvu ocjenu? Ne. Pa što ste radili? Ništa. Nekad mi se čini da bih prije izrudarila Bitcoin nego izvukla cijelu rečenicu od tineđera. A i kad govore, teško da ih išta uopće razumijem. I Gen Z i Alfa generacija imaju cijeli novi riječnik. Kako Krleža nije mogao napisati rečenicu bez njemačkih dodataka, tako današnji klinci ništa ne znaju reći bez engleskog. A ako imate tineđera kod kuće ili ste ga ikad slušali, znate o čemu govorim. Evo jedan primjer. Brate, onaj novi lik u razredu ima negativ ora, doslovno je najviše Ohio osoba koju sam ikad upoznao. Pokušao je baciti riz na odmoru, ali je završio kao totalni cringe. Fora mu je bila čista skibidi trash. Ja sam ga samo pogledao i napravio mewing, jer mi se nije dalo uopće trošiti riječi na takav low-tier nastup. Lik misle da je Sigma, a zapravo je običan MPC koji samo ponavlja tuđe fores weba iskreno cijeli taj susret mi je skurio mozak moram ići na touch grass sesiju da se oporavim. za one koji nisu ni zen ni alfa generacija ukratko, noviliku razredu ostavlja negativan dojam čudanje, nema nikakav šarm ni karizmu Tvore su mu neugodne, sramotne i bizarne. Uglavnom lik ima loš nastup. Iako smatra da je poseban, biti je dosadna osoba koja nema vlastito mišljenje. Pa sada ovaj lik koji sve to prepričava mora otići u prirodu da se oporavi. Dobro, dosta je toga izgubljeno u prijevodu, ali je to otprilike to. Nadam se samo da i vi nećete morati ići na Touchgrass sesiju, dakle na oporavak u prirodu nakon mojih 15 minuta govorenja, da ne bi bilo da je Hrvatski radio osvojio Ginisa, a izgubio slušatelje, što bi doista bila Pirova pobjeda u punom smislu te riječi. A kad sam se već dotaknula ovih mladih generacija, one su zaslužne i za riječ godine. A to nije da budem sasvim precizna riječ već brojka odnosno dvije brojke šest sedam, ili Six Seven Izraz Six Seven postao je univeza, univerzalni internetski odgovor. Bez jasnog značenja koristi se kao reakcija na apsurdne ili neugodne situacije a upravo ta, upravo ta besmislenost učinila ga je jednim od viralnih simbola godine. I da ne zaboravim, nije dovoljno samo reči 6 treba pri tome i, destiku, i gestikulirati, a kako, eto, možete vidjeti na našem YouTube kanalu. Dakle, Six Seven A korištenje izraza otišlo je toliko daleko da su učitelji online razminjivali savjete kako spriječiti učenike da ga neprestano ponavljaju. Tako po novome reper 50 cent više nije 50, već 67 cent dijelom i zbog inflacije, kaže Vic. I dobro, i na kraju ovog mog izlaganja još jedna osobna crtica. Moja ljuba prema riječima nestaje na novinarskom izvještavanju. Kako bih sama sebi, ali i djeci, olakšala pamćenje zastava, napisala sam poučnu slikovnicu. Zove se Zastavoznalac. Svaka država, kao i svaki čovjek, ima svoje omiljene boje. U njih se oblači kada na olimpijadu kreće, kada se s drugim državama sreće. Dakle, da bi se država od države razlikovala, smišljena je zastava. Nju se omiljenim bojama krasi da se ne izgubi u masi. Neke države najviše vole crvenu, drugima je draža bijela ili plava, a neke vole zelenu kao trava. Zastava domovine tvoje obukla je ove boje, crvenu, bijelu i plavu. Da lakše zapamtiš stvar, zamisli kućicu, crvenoga krova bijele fasade pokraj mora, a na vrata, pa neka broje, dodaj kvadratiće crveno-bijele boje. Još ti pede detalja tu fali. To su štitovi mali koji su krunu kvadratićima dali. I na kraju, kako bi rekao Forest Gump, to je sve što imam reči o tome. Ovime i mojih 15 minuta odzvonilo, a sada se mogu vratiti svoje novogodišnjoj odluci i ostalih 364 dana mogu samo slušati. Ne nužno i poslušati da ne bi bilo zabune. Lijep pozdrav, a idućih 15 minuta pripada Jani Haluzi i bečkim novogodišnjim koncertima.